Book two. 2 85 85คําถามอดีตการนลง Fragen Vergangenheit 1, 1 Fragen Vergangenheit 1 Fragen. Verg คุณดื่มไปมากแค่ไหนแล้ว Wie viel haben Sie getrunken Wie viel haben Sie getrunken คุณทำงานไปมากแค่ไหนแล้ว Wie viel haben Sie gearbeitet Wie viel haben Sie gearbeitet คุณเขียนไปมากแค่ไหนแล้ว Wie viel haben Sie geschrieben Wie viel haben Sie geschrieben? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie geschlafen? Kun sah Panda wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Kun ha Thang pop wie haben s i Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? คุณพูดกับใครมา Mit wem haben Sie gesprochen? Mit wem haben Sie gesprochen? คุณนัดกับใครมา Mit wem haben Sie sich verabredet? Mit wem haben Sie sich verabredet? คุณฉลองงานวันเกิดกับใครมา sie geburtstag g น f e i e r t mit wem haben sie คุณ u r t อยู่ที่ไหนมาคุณไปอยู่ที่ไหนมา wo sind sie gewesen? s เ n d s ย e g e w e s e น wo คุณเคยอยู่ที่ไหนมาคุณเคยอยู่ที่ไหนมา wo haben s i ่ g e w o h น t Wo haben Sie gewohnt? Kun'käi tham'gan thii n s i ma. Wo haben Sie gearbeitet? Kun' nätnam arai bei l e u Was haben Sie empfohlen? Was haben Sie empfohlen? Kun' than arai ma. Was haben Sie gegessen? Was haben Sie gegessen? Kunen Sie etwas g e Was haben Sie erfahren? Was haben Sie erfahren? Kunen Sie schnell sind sie gefahren? Wie schnell sind Sie gefahren? Kunen Sie lange gefahren? Wie lange sind Sie geflogen? Wie lange sind Sie geflogen? Kungrador Desungtaulei. Wie hoch sind Sie gesprungen? Wie hoch sind Sie gesprungen? Karuna bei w w w b o o k t d e